18. fejezet. Röngenszem, lávatenger és a világ leggonosabb asszonya. Nagy sziszzenéssel csukódott be a távolsági busz ajtaja huba mögött, a főút és a bemutca sarkán lévő megállóban kővágó őrsön, mielőtt továbbporoszkált volna komótosan és piszkossárgán kék út felé. A fiú gyorsan lenyelte a Nutellás banános jójárszirupos pekándíjas croasszonyának utolsó falatját is,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 Bakszázados sötétbarna tekintete szinte belefúrta magát Töbszli A nyomozónak azonban kár volt kételkednie az idős hölgy hajlandóságában. Többszínéni acélkék szeme ugyanis úgy kezdett csillogni a kockázatos szótól, mint a karácsonyfa fényesre csiszolt üveggömbjei, amikor visszatükrözik a csillagszórók százfelé pattanó szikráit.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 A legmodernebb technikákkal készült. Még Csikágóból hoztam egy rendőrkonferenciáról. Nézett körbe büszkén, amiért őt ilyen flancos helyekre is meghívják. Ez egy aprócska jeladó, amivel belehet mérni egy applikáció segítségével a nyaklánc pontos tartózkodási helyét. A feladata következő lenne, már ha eltetszik vállalni. Nézett bizakodón Töbszli Gergőbá.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 Itt éldegélt a földkeregség és a világtörténelem leggaládabb nőszemélye, a Grau.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 Mire felesméltek a forgószélként kavargó eseményekből, ott találták magukat az utcán, gondosan becsomagolt pakkal a kezükben, a kis cukrázda üvegajtaján pedig épp akkor fordult át a nyitva tábla a hátoldalára, zárva. Hát ez nagyon furcsa volt, hüledezett hoba. Nagy mama, szólt Kriszti, hol van a nyakláncod?